Отже, скажу тобі дещо, а ти вважай і послухай. Мужа колись я гостинно приймав, що в нашу країну милу прибув. Із людей, з далекого краю, захожих, гість миліший ніколи до дому мого не приходив. Родом хваливсь мені, був він з Ітаки, та говорив ще, ніби лаерт. Син Аркесія то його батько родимий. Я Одісея у дім свій привів і, прийнявши гостинно, став від душі частувати. Було бо всього в нас доволі, ще й подарунків, як гостеві, личить йому надавав я, золото гарного виробу, сім'ю дав я талантів, дав срібляну йому чашу в різьблених оздобах квітчастих, Дав аж дванадцять плащів, поєдинших, і стільки ж накидок, стільки ж красивих одінь, полотняних, і стільки ж хітонів. Женщин, крім того, чотири тямущих в усякій роботі і гарних навроду узяв він тоді, яких сам собі вибрав. Сльози з очей проливаючи, так відповів йому батько. Саме в той край ти, чужинче, і приїхав, якого питаєш, тільки зухвалі мужі і нечистиві в ньому панують. Марно утратився ти на дарунки, їх стільки віддавши, от якби дома застав живим ти його на ітаці, то відрядив би з дарами Тебе він, гостинно прийнявши, як і належить віддячить тому, хто перший почав це. Ти ж мені от що тепер розкажи і повідай одверто. Скільки ж то років від того пройшло, як гостинно приймав ти гостя бездольного, сина мого, якщо був це насправді він бідолашний. Мабуть. Від отчизни від друзів далеко. Риби у морі десь з'їли його. Чи, може, на суші став він пожибою звірів? І птиць не оплакала мати, не спорядила із батьком. Ми ж разом його породили. І пенелопа розважна, і з війном багатим дружина не голосила, як личить над ложем свого чоловіка. Вій не закрила йому, як це подобає для вмерлих, отже, по правді скажи мені все, щоб знав я напевно, хто ти і родом відкіль, в якій виростав ти родині. Бистрий де корабель, що й тебе сюди віз, із тобою, товаришів богорівних, чи, може, лише як супутник, плив ти в чужім кораблі что тебе, ізсадивши, подъехал,